Його квашениною закушували на обмиванні докторських дисертацій, їли її академіки і генерали, славетні артисти і вдови великих людей. У черзі до кум короля стояли жінки в діамантових сережках і чоловіки в бобрових шапках. І це тривало не рік, не два, а багато років. Про капусту і квашені яблука кум короля – Розходились легенди, він сам ставав легендою, київським антиком, київською історією. Якби то чесною. Дирекція ринку спробувала підрахувати, скільки бочек капусти і діжок огірків продає кум-король за зиму. Неймовірні цифри. Не міг один чоловік стільки виростити овочів, наквасити і насолити, вивезти на ринок. Отже, спекуляція? використання чужої праці, незаконне збагачення. Але ж, як пояснити, що вся продукція кум-короля відзначалася особливою якістю, і судячи з постійного успіху у клієнтури, була вся однакова, так ніби справді робив усе це один чоловік. Зачепити кум-короля хоча б підозрою означало викликати гнів і обурення сотень впливових киян. Отож довкола цього дивного чоловіка снувалися тільки сумніви, виникали знаки запитання, зринали кволі підозри, але все кінчалося знизуванням плечима і розведенням рук. Невпійманий не злодій? А хто ж спроможен упіймати кум короля? Де такі сіті? І чи народився в Києві такий ловець? Так він і отримав своє прізвисько. Кум усім значливим, і король надрештою, над людьми закону теж. Кумував і королював, і царстві його не видно було кінця. Він пережив і прискіпливість фінінспекторів, і виступи обурених громадян у пресі. Його ніщо не зачепило. Був невловимий і невразливий не мав нічого, крім чотирьох емальованих величезних каструль, з якими півроку щодня з'являвся на житньому ринку і щедро наділяв своїми дарами всіх тих, на кого впала його благодать. Молодому слідчому твердохлібу навежило розплутати те, чого не вдавалося зробити нікому. Переповнений свіжими знаннями, які мерщий, Рвався застосувати на ділі. Він міг тоді з безумною зухвалістю взяти за будь-яку справу. Тому не злякався легенд, якими оповита була постать кум короля. Не став по розплутувати темничу запону, щоб прикривала святенницький лик цього чоловіка. А вдарився на пролом відважно, сміливо і в такій же мірі бездумно. Він пішов на житній ринок, Прилаштувавсь всі хвості черги до кум короля, терпляче вистояв, поки всі свої одержували те, що хотіли, і ще й не хотів розстулити рота, щоб попросити чогось і собі, як над ним пролунало лагідно, але твердо. «А вас, добрий чоловіче, бачити не довелось. Хотів би вашої капусти, спробував підладнатися під його тон твердо хліб. Хай Бог простить». Але вам не можу. Я ж стою у черзі. Бог простить. У вас же он ще повна. Все заказане. У мене своя клієнтура. А може я хочу в цю вашу... Кум-король прикрив повіками очі. Мов би хотів одокремитись і від твердо хліба, і від того світу, постанцем якого той тут був. Хай Бог простить... Та скажу вам, добрий чоловіче, що моя продукція вас не інтересує. Можете зразу казати, звідки ви? З міліції? З торгової інспекції? Чи ще звідки? Довелося зізнаватися. Перший тур виграв кум-король. Але твердо хліб уже не відступався. Коли ви кінчаєте свою продукцію? Спитав Оздвиженського. Як випаде... Можу йду до закриття базару, Ждати своїх людей. А сьогодні у вас як? Я б хотів навідатись до вас додому. Знаєте, куди? На всяк випадок поцікавився кум-король, Хоч у цьому запитанні Вчувалося більше насмішковатості. Знання належать мені за посадою. Посаду всіх одна, Зітхнув кум-король. Усі чоловіці... І всі під Богом. Він жив на коренівських затиллях, У самих глибинах, Де кінчалися всі вулиці і завулки, І починалося царство садів, Городів, диких заростей І ще дикіших людей, Які ховалися за високими дерев'яними парканами, Рилися в землі, мов кроти, Крали з міського водопроводу воду на поливання, Крали електроенергію для своїх теплиць і оранжерей, крали добрива на станціях, землі і перегні у квітникарстві, вирощували квіти, полуниці, зелень, садовину і люто захищали все вирощене від коренівської малечі, яка за інтернаціональним звичаєм перебувала у стані постійної війни з власниками садів. Твердо хлібове дитинство минало саме отут. Всі куплені мамою штанці дерлись саме на цих парканах і на цьому гіллі чужих яблуні груш. Глиняні присадисті хатки з червоними дахами. Запалив його свідомість як перший і найтривкіший образ Києва, як його початок, бо все те, що було вгорі над Куренівкою, всі оці квартали кам'яних величезних будинків, собори, палаци, монументи сприймалися вже як продовження, доповнення цього буйного зеленого світу таємничих проростань і ще таємничих людей, яких ти ніколи й не бачив, а тільки чув їхні злі голоси. А іноді голосів їхніх не чув, саме лише гарчання псів.